Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin që afdalu salati wa tëmmu tëslim ala khayri khalki Allahi ajma'in nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbi'ahum bi ihsan ila yumid din Allahum njallahu wa ala falandarojme dhe vetëm për eti ndihme dhe fali kërkojm dhe salavda dhe bëkimët Allahum qomfën bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familin shokët tëtidhe të gjith ata që ndihëkin në rrugë në tyhre deri në ditë në fundë të kësajbota Në rëllëzër në takimin e sëtëshëm Do të vazhdojmë me pjesën e dyjtë Të temës tonë në lidhe me Udhejqësin e drejtë të besimtarve Shokën e njohërët të afrme në pegamberit sallallahu a.sallem Alion radiallahu ta'ala anhu Këmë përmandru në takimin e kaluar Se jeta Aliot është një jetë të cila Këmë përmandru në takimin e kaluar është embushur Me të arritura, me sukcese Me shemboj të shumë Që nëlesi besimtarë kimi nevoj për to Dhe si kërë që ka thën Imam Ahmed i Rahimehullah Nuk ka biografi Ndokujt nga shok të pegamberi Sausarim të jetë transmituar Më në mënyrë Të detajzuar dhe më Në transmitimit të shumëta Se biografia e Aliot Radiallahu ta'ala anhu Andaj duke pas për asysh Këtë thësarë transmitimesh dhe këtë jetë të bëjshme, vetëve t'junë nënkuptohet se nuk është e mundshme të përmbyllet kë jetë me dy takime si kur që nga po e bëjmë, mirë po përmundojme që të përmenim disa nga stacionet kryesore, duke munduar që edhe ato t'i përmenim shkurtimesh, por ne të përfitojmë nga ato në jetën ton të përdishme. Nga se të kefundit, shtjelimi i këture temave dhe për cile e këture nëzmetimive nuk është tjeshtë një histori që duhet ta njojmë për jamësimi që duhet t'inzirën dhe ajo që është e mirë të shikojmë si e arretën dhe ato sprova që ata u balavachuan me to si i e dollën që t'balavachuan me to dhe të kalojnë në bregun e shpëtimit dhe normalisht edhe ato nështë ta on të erëta që kaluan në Portu si ja dolën që të shpotoin e kështu me radhë. Kur thilet për Aliun radhiyallahu taala, gjithashtu është e pamundur që mos të bie në sy drejtësia e tij. Veçanërisht në kohën sa pa të mundi të të udhëheqë me muslimanat. E kemi thënë se kohë zgjatja e udhëheqjes së Aliut radhiyallahu anhu është diku afër 5 viteve e, e pak muaj. Andaj, kër shikon udheqin e alijut rradiallanhu dhe shikon në ras e drejtsis e ti, nga njeni liu dhe nuk besën se të qëkja ati dhe realisht ka ndodhën bitok. Mirë po, besimi kër futën në zemën e besimtarit, a i bën qëdira, ku dhe që është taj? Pa vasësh është në pozicion e të udhequrit, është në pozicion e udheqësit, ku dhe që uftaj? A është i varë, fërë, a është i pasurë, Pastaj kjo nuk është shumë e rëndësi. rëndësishme. E rëndësishme është se ai çdo situat ku gjendet, din ta menaxhon për mrekulli, përrmes besimit të tij. Prandaj Aliu radiullahu ishte i drejtë dhe drejtësia e tij nuk ishte drejtësi selektive. Nuk kishte të bënte me përkraste të tij vetëm, nuk kishte të i drejtë me familjarët e tij vetëm, nuk kishte të i drejtë vetëm me muslimanat, por ishte i drejtë me të gjithë ata të cilët ishin në udhëheqjen dhe në nësundimin e ti të shmetohet se njëherë në një rast i kështë humbur razmorja ti ajo më bëroja e luftës që e kanë vendosë për para në gjaks dhe pas një kohë e ka pa këtë pazmorjet e ti të një hebrej i kohë së tyre kosh edhe ku e ka gjetë apo dikosh e ka mare e ka shqitë së më rëndësi mirë pa, aliut i kështë humbur dhe kore pa e njehte nga SMT ka luftuar kohë të gjata, kishte pjesë të trupit të njëjtë shumë mirë. Dhe tha, "Kjo është e imja." Tha, "Jo, kjo është e imja." Tha, "Kjo këtë një në shumë mirë, kjo para mendon tash udhëheçi i cili domon kishte bajagë ndikim edhe kishte bajagë autoritet, po bën konflikt rreth një pronë caktuar me një njeri të thjeshtë të shtetit të tij, të vendit të tij. Dhe tha Aki argument, Aliur, radiallahu anu tha, atërë shkujnë për të kë gjykoci. E gjykoci në atë ku ishte shurejhe il kadhi. Shurejhe ishte i njurë, do tëtë me ndarje interesantët të drejtsistë. Gjithë sa shrujt drejtë, por interesantë të interesant, tëtë i ka dhenë Allahu Azogjel urci, me dëvërtit, eh, mahnitëse për t'indagjera. Kërë shkuan të kë eh, gjykoci, të kë shurejhe, ta shë Aliur për të dante Se kjo është e tij. Ndërsa ai që ishte në palën tjetër, të të do që nuk ishte i Fesaliut Radiyallahu anhu, ai mbrohej se kjo është e imja. Dhe pejgamberi sasum ka thënë al bayyinatu 'ale al mudda'i. Ai që pretendon se di çka është e tij, duhet të më pru argument. Më pru fakt se është ajo sikur që pretendon. Dhe normalisht në basë këta hadithe gjyka që si ju drejtu a liot njëtë në bank të gjykimit njëtë në ven u dhejtësi edhe i u dhejquri pa dalim dhe i tha ti po përdenë se kjo pazmur është e jo tje a ki argument a ki dëshmitar tha argument nuk kam por dëshmitar të asili djalin tim Hasan rr. Allah dhe të asili gjithashtu Një nga puntorët ti e tij që punonin me njënin Aliu i soli këta dëshmitar, gjyqtarçi tha, djalë, juat nuk mund të keni tash katër dëshmitar, apo se është konflikt interesi, djalë, dëshmon për ty normal. A ke dëshmitar të tjerë? Tha, nuk kam. Atëta pasmori është e ti në aftë. S'ke argument. Shurrë i jë dentë shumë mirë kujt është. Mir, po nuk gjykon të në bazë të asoj që ai e dentë, po në bazë të fakteve që prezntuosh dhe kur ali u, u pajtua me këtë gjukim doli nga vendi i gjukimit vazhdo jetë normal, rrugës nuk është ku u befasua kë njeri me këtë mënyu të ndarës dhe tha kë moral, kësielje, këtë drecësi nuk ka mundësi të jetë ndryshe pasë kënë ore kështu të veqë zotin danë veqështu veqë zotin mësënë për ndryshe njeri veqë ve tjo nuk mund me kënë kënë kështu i drejt asë nuk mund e kënë ka që me këtë rast e dëshmëj shahadit në obu muslimanatë. Ali ju tha, në të kuptim, ja këtheu këj pasmurën, tha, nuk është e jamë, në në di që është e jotja, mirë po, dhe që ta, ta përvecej përvejtën time, Ali ju tha, e kje dhurat për meje, nuk e marë mua përta. Me një rast, edhe një problemin e Ali ju që e kështë me khabaregjet, me një grupë, të devjuar që doli pas jetës së Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam dhe ata e shpallën pa besimtar Aliun radhiyallahu anhu, para mendoni Aliun e kanë shpall pa besimtar. E shumë ashab të tjerë të Muhamedit sallallahu alajhi wa sallam. Dhe i shkaktuam probleme të mëdha Aliut, e penguan nga shumë projekte, e zhvendosën nga shumë synime fisnike, shumë probleme kanë vënë. Dhe Aliu radhiyallahu anhu një rast u pyet për ta A kanë dalë perfekte këta këta këta sunga, po s'faq tani çfarë bojnë? Aliu ka thënë, "Jo vllazëti ton, po e kanë të prindë në jafë." Do thot, "Nuk ata e shpallin ata po besim ton." Mirpo Aliu e dinte se kjo është gjykim fetar dhe nuk shkon kë në bazë të hakmarrë dhe emocioneve. Ti po më thon mua kështu, e do on ty ta kthej kështu, apo? Qase kjo është çështë që, që do të ja aport nisë llogari për Allah të mbanuara. Ai ishte i drejtë, edhe në gjykim ishte i drejtë edhe në ndarje. Dhe thash verdësia Aliut radiallahu në mëdë vërdet është diqka për të mahnit ku të lezështi se si menagjante me situatat dhe si menagjante në përgjësi me u dheqen Alijo radiallahu ta'ala anëhavën dhe qëta shtë të, të adrecjëja ti në ndarën e pasuris është me dhëri shambull i madhë që duhet gjithdo kush me pasë parasysh saher që të sprovohet me këtë lejt përgjësie që të ketë në përgjësi në ndarën e hakot në mesin e njerëzve, e asaj që u takon të tjirëve të andon me, me të drejt. Kër përmendën biografia liut radiallanhu, pa tjetër përmendën edhe disa trazira, disa turbulina që ndodhen në kohën e ti, pa dëshirën e ti dhe pa kërkesin ti, por uspërëvua. Ma dje, si pasoj e trazirave të shumëta, një njeri edhe një dit me e në nënqmua liun radiallanhu, duke i thënë qka është puna jote, në konë Ebu Bekri të spat të lashën, në konë Emerit sa qëtësiju konë, edhe në konë Uthmanit, në fondë Uthmanit ka pas pak problema, ma Udheqen e ka pas qëtë, i ka dhënë, qka puna ju të pejtë që e kem marë Udheqen, dhe më thonë, s'po boshë atë kërqyshë, dhe pa, e pa ali ju se kërme e në nëqmu ali ju, dhe ka qenë shumë i menqër, ka qenë shumë i zhuar, radiallahu ta'alanu, tha, Ebu Bekri d Njerëzish sikurse unë edhe Uthmani, ndërsa unë e kam çiftin tën, andaj ka problem auto. Andaj kur vijnë që si njerëz të cilët domos nuk kanë tjetër punë, pasmë u përzin punë tjera edhe më nënçmu, ndodhin trazira normal, ka problem auto. Dhe ndonë problemet e trazirave të, të ndryshme, ku nga më të njohurat është mos pajtimi ti me timin e Muavijun radhiyallahu taala anhu, që si pasoi eksa edhe u bën një ndarje e padëshirueshme në mesin e sahabëve të pegamerit, sallallahu al-sallam. Arsua e ishte kryesore, nuk ishte, pa dy shem, që është e ndërlidrë me këtë bot, asë më udheci, asë nuk ja kontestant të muadhiu, aliut rrgjallanu të drejtën për udheci, nuk bëjë fjallë për këtë. Edhepse ka transmitimit të dërme historike të slatë klasin për një përplasje, për një urejtje, për një do dhë të vargë, fjalësh dhe fyrësh dhe mallkimësh me syre të gjitha këto janë të pavërteta. Madhiko, Tërzni ku thuhet Saliu ka urdhëruar, do thotë ka urdhëruar hojallorët e kësaj ati, ka urdhëruar ligjëruesit që të mallkojnë Muhavin, të mallkojnë kundështarët, nuk është e vërtetë apo. Nuk e ka urdhëruar kërken, as nuk ka porositur për kundërsit, kanë dalur se të mallkohen dhe kanë dalur se të fyhen, edhe ka kundërsun një mospajtim që duhet me me pozitiv apo. Arsyeja e mospajtimit është se e kam përmendur se Uthmani radhiyallahu anhu vrar pa drejtësisht ndërsa Uthmani ishte kushërini i Muawijut do të ishte Jull Oja dhe Muawiju radhiyallahu taala anhu ishte plot udhëheqës i Shamit do të ishte pjesa që përfshin të do të thotë Jordanin, sot Shum Sirin, Palestinën dhe kishte me të vërtet një varg suksesësh të mëdha në udhëheqje dhe posa do të, të Uh, iu dha besa Aliut radhiyallahu anhu për udhëheqje, mua vjiu tha se kushti për më ta pranu udhëheqjen është me i sjell pran drejtësisë vrasit e Uthmanit. Do të letjet pika e parë që ti fillon punën tënde të marrësh hakun për Uthmanin. Ase s'unë përballojave që milionat a lësh me ecë. Do është hakun jam, po kërkoj drejtësinë për të afërmin tim. Ne Aliut radhiyallahu anhu e kështë kët parajsë por dëshonë në një më stabilizoj shtetin nga që kishte probleme. Dhe këtu ndodhin disa një probleme dhe morr vendim Al-Aliu më e shkarku Muaviun dhe në vendin e tij më vendos Abdullah ibn Omerin, djalin e Omerit radhiyallahu taala anhu. Normalisht Omer Abdullah ibn Omer nuk pranoj më skuaj atje, tha të lutem më kursen nga udhëheqja, i kam punë të mia, nuk dëshon të më marr apo të të më punë të e udhëheqës. Dhe ndodhi një lloj fërkimi dhe normalisht aje që dua të përmeni me këtë rast dhe që është më rëndësi është se këtë kët, do shta shkëndi të voglë, këtë dzidzë të voglë të, të këti mësëpajtimi dhe konflikti e ndezën me të madhe njerëzit me tendinca të ndryshme për të destabilizu dhe të tëtë shtetin e asojkojtë të muslimanve. Andaj filuan intrigat, filuan fjaltë dhe gjithë mund musliman të ja kanë pa shërin njerëzve që janë të prirur për intriga, njerëzve dyfytyrshë, hipokrita, njerëzve të cilët do thotë nuk ua doin të mirën njerëzve, por kanë agjenda të caktuara dhe padyshim se u pëlqen trazina, u pëlqen turbullina, u pëlqen shirri dhe kur kur kta marrin val, vështirës pastaj me e ma, me mbaj citatin kontroll. Dhe u nesën të dytë në drejtim të njëri tjetrit normalisht Ali Ordiallanu për me qetësuar atë pjesë por subhanallahu u sprovuan tashme një përplasje të padëshirueshme dhe ndodhi një lloj fërkimi mes tyre ku pat edhe viktimë. Dhe padyshim Saliu radhiyallahu anhu në këtë rast dhe në të gjitha rastet që kanë ndodhur në atko në trazira Turglina ishte meritori për mendimin e tij. Gja sa ishte udhëheçi. Në këtë rast padyshimse qysemoavi është të pa të di se aje kaderet, nuk e lecsme e drejtë. Mirpo kjo është obligimën dëjua Aliun nga sa ai është udhëheci. Pavarësisht mendimit të disaj qadër nuk ka kodret, por gjithashtu duhet kuptuar se dy palë janë sahabët e pejgamberit sa sallam dhe duhet pas kujdes sikur sa kanë përmend gjithmonë kur flasim për to trazina, për to fërkime, për to raste, gase nuk bëhet fjalë për kategoritë të thjesht të njerëzve. Dhe dietarët kur e kanë trajtuar këtë pjesë të historisë gjithmonë e kanë drejtuar nga ky kënd fillimisht nga këndi i respektit për sahabët dhe gjithashtu nga këndi i nxitjes që është bërë nga njerëz të njëjtë në ato për fesat, për trazina, për turbullina, për intriga e kështu me radhë. Njëu kanë qenë i kanë joh më emra. Madje disa golemat i përmenë emra. Filoni Fistiku fit diën, me emra kanë qenë të njëohen njerëz të që kanë qenë të prirur për intriga dhe për fesat dhe padyshimse ka mjaftuar një fërkemi voglë që të eskalan situatë edhe një një përplasje fatkecish të armatosur me styre që ka pas viktima dhe kur përfundaja ja shpejt Aliu undi keq edhe Muaviu radjala undi keq edhe transmitohet se Aliu ardjalan kalante në mesin e dhe të vrarve nga dyja pad dhe thonë edhe ju në gjenet edhe ju në gjenet nuk u thonë të kundështarve se ju një një gjenem nga se dinë se kanë qinë pjesë e ja, një komplot dhe një intrigë e caktuar dhe kanë shkuar padyshim si pjesë e kësaj andaj edhe ndin te keqërat për kët. Dhe për kët arsye e preferoi edhe marrveshjen dhe ndodhi një marrveshje mes Aliut radhiyallahu anhu dhe Muaviut, do thotë ku ishte e njohur ajo marrveshja e paqes e cila u nënshkrua mes Ebu Musa el-Ashari dhe Amr ibn Asit radhiyallahu anhum, të dy nga ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam të, të njohur Edhe ni Amr ibn al-As i njëor, edhe të syn e përdori Omer radiofon pas lirimit në Egjipt, ndërsa Ebū Musā al-Ashar i njëor si emisar i dërguar i pejgamberit në Yemen, dha një artë dëshmuar me sukses të me, me merita. Dhe këta dy olën dhe, dhe u pajtuan në rrugëpikëve të caktuara të marrveshës që të ndalet konflikti. Dhe kjo arsye ja e besimtarve ndodhë që ndoshta shejtani ti di me me thytje dhe me vezëvese duhet që të bëjnë pjesë fatkeqësisht në një mashtrim dhe intrigë, mirëpo këndellën shpejt dhe shpejt e morën veten. Prandaj besimtarët nuk monin nat gat, besimtarët nuk dinë me kënd me teatrin gat konflikt. Mund të ketë pasojë në moment dhe çastet, mund të ketë fërkime, mirëpo këndellia e besimit është e shpejtë, edhe këso duhet edhe me ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirëpo kat marrveshje nuk e pëlqeu një grup i tësiri, dirën atë kuj është e pjese Aliot radiallahu ta'ala anhu e këta ishin këvaregjet këta të rebeluarit dhe kjo grupi i dëvjuar që ka paralajmruar për ta Muhammedi sallallahu aleyhu sallam dhe qëpa mdo dhe afer tëtmi vetë i undan Aliot radiallahu anhu dhe e kërsnuan dhe i than ose shkëpot e marveshen dhe në leja me luftu më aviun ose në këna me i këty shpadat këndër të jamtë Dhe kjo është të kërsnim për alihun rrëdja lanu, mirë po kështë e mëshkua marveshin dhe ishte i interesuar që të ndalët Trazina dhe Turbëllina të qetsua situata dhe nuk e pranaj kërsnimin e këvarishve. Tësë dhe të përdojshim se përdojnë ajete, hadithë, pa vend, fjallë pa vend, sa që kur i lezën qëfar kanë thënë, qëfar kanë kërku janë qësharake nga një ranë dhe janë për të bërë me qajtë nga në tjetër. Andaj, dy palvë e konzruan kufër, pa besim. Dhe i than Aliut radhiyallahu anhu, ti e ke vullos bindjen tonë se nuk je musliman, subhanallahu. Se ti je pa besimtar. Pse? Thot nga se ke pranuar gjykimin e njerëzve. E çuçi ke kon pranuar gjykimin e njerëzve? Nga se ke pranuar çë a të ndodhen marrëveshja dha të gjykohet për veprimin në bazë mendime të dy burrave tash e bu Musa el Ashari dhe Amr ibn Asit. Dhe kjo është normale. Allahu xhalleu ala ka porositur që kur dy palcë janë në pajtim, duhet me i marr, me ul dhe me marr vesh. Dhe kjo është mësim i Allahut xhalleu. Tani aty e ke lexon Kur'anin e ke pranuar gjykimin e njerëzve sofën. E Allahu ka thon kur gjykon me diçka tjetër e majet e caktuar dhe e shpatën Aliu në përbesimtar, dhe than, ti e renegat, ti e dalën për fejë, ti e dhe e shokë këtu, dhe s'na mbetet kur gjë për baltej pas me të luftu apë. Shëkoni këtë me ndjelezi, shëkoni këta e njërandë, të cilët, subhanallah, Aliu të radjallahu anu i than, nuk i musliman apëton. E qka pretë për të nëgjajshme të mas ku ose Aliu të radjallahu? E qka pretë për, do të tot, nga të tilët, të cilët, aspektin e jashtëm të ti, nuk e njojnë atë kuptimin, atë komendin, atë asë zërë, mirë po, i bindin, bindin së tyre i njerante edhe në basë, i gjykojnë pas taj të tjera. Me gjithat nuk i la, ali ju, rradi allanu, ka që ishi kujtështë për unitetin dhe bashkimit mëslimanve, ishte interesuar që të ulen gjakrat, ishte interesuar që të evitot konflikti, shika? edhe në këtë citat, e shpallën pabesimtarish, kaktuan të razina, probleme, prap Aliu radiallahu anhu. Nuk nuk u a kthej shpatat, nuk u a kthej ushtrin, por e dërgoj Ibn Jabasin. Tha, këta njerëz janë habit i kanë mashu shejtani apo e ç Ibn Jabasi se si njëri ditur që të polemizonte me ta dhe që ti bindtë se ata ja, katap pretendojnë zgabim, është, është gabim. Dhe para mendoj Ibn Jabasi shkoi te ata dhe kishte të veshur një pallto të të kuqe. Dhe i than Tema Sporiçu she ve është tot mund të do dal piktutaut Ibn Abbasit para më. Ibn Abbasi ishte më i dituri i sahabeve. Ju ju muslimanëve, i, i sahabeve, ishte dietari i sahabeve para mëna. E çai themi për kit ku Ibn Abbasit. I than se ka thonë pejgamberi sa salam se nuk lejohet më vetë të teksh në puxë. Tha vallajë ku po më shik te miç që ka pas veksur. Çka bollani më shok. Ju se keni pohej? Unë ku po Unë e kërmetu me të e këmpa po që ka pas veshën Dhe kështu filloj një farlejt debati i ndzit mes Ibn Jabas edhe Kavaregjve Dhe i than, Ibn Jabas u tha, e qëfar vreti keni për Alion? Tha e para ashtë se në marveshja tje, Alio radiallahu Ka than, kjo ashtë marveshja mes Aliot edhe Muaviot ka thonë, aj vet e ka fshi dhe e ka shli nga veti ati titullin prisi besimtarve, aj vet si ka thonë vetës besimtara të. E kjo është problem. Detali tjeshtë, punë e madha i thëtë shuta, mërënështë mërveshja, mërënështë interesi madhë, ama këta njerët me njëlitë me kësit e talë e miren, me kësit pika dhe presje, pa shiku interesi në madhë që si realizohet. E atërë tha, Ibn Jabasi, edhe pegamberi sasën në Hudejbje e ka fshi fjole në Resul Kur ka bum marrveshje me Suheil ibn Amrin, kur ka bum marrveshje Hudaybiys, Aliu ka qen prrezent dhe ai ka shku marrveshën. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Kjo është marrveshje mes Muhamedit të treguarit të Allahut dhe Suheil ibn Amrit." Suheli ka thënë, "Shia Rasulullah, unë më të besuaj që i dërguarë Allahut, bëj me ti marrveshje hiç ti për mua si i dërguar më Allahut." Dhe Aliu tha, "Kurse fshi." Pejgamberi thon se fshia, çka ku gola. Fshia që nuk e cënon titullin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me rëndësi shërbëshja, me rëndësi paqja. Shikoj kush e mësoi kështu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Anta ibn Abi Basir pejgamberi më ka fshi titullin e rasulullah e sepse fshin ky e mirë luminin çka vogala. Heshtëm. S'kam përgjigje. Dase nga, nga se dilema e pandrtuand dhe fiket shpejt, është këndi po në kodritaja. E tjetër që ka keni për mëna se dilema një nga ato i than saj ka pranuar gjykimin e një zot. Ater ibn Abbas shikoni dije, shikoni dija sa so është e qartë. Than i tha ibn Abbasit, a gjaqu i njerëzve është më i shënjë ai gjaqu i shpëtasve? Tha gjaqu i njerëzve. Tha Allahu në Kur'an ka thënë, kur njeriu në ihrama kur është, nuk lejohet gjaqu. Njeri kur ka dvesh në ihrama, nuk lejohet për shembull me mu marr me gjuë e tij. Tash sigurisht e kush mirë me gjuë e tij, po në këtë ku nuk mirët, po në atë kohë njerëz kanë udhthu, kanë një më ide rrugus është dorshë në gjahë me gjujtës me mujtë, apo me hongërdi qëka, e njeri që është një hrame e ka haram gjahën, e në qëfë se gjuhën, në një shpezë, një kafshë, qëka me bo? Allahu ka thënë, duhet me shpagu gjahën e ti. Me qëka me shpagu? Dë njerët eksperta, vendosin e kevra një plëm, ki duhet me shpagu një puljë, apo ata ndojnë, e ka thajbë një e basi, Allahu lejaj, Që për gjakun e njerëzve, të gjykojnë njerëzit e nuk po lejon për gjakun e njerëzve. Ku i keni më atë javën? Andaj hasën, dhe kudoën gjyysa e tyre në u bën prapë me Aliun radhiyallahu anhu. Kështu shtetën herati e herati mes dilemës dhe mes vezveseve atë. Dhe. dhe nuk u pajtuan me këtë mënyrë të trajtimit të problemit dhe insistuan për luftë. E sulmuan Aliun radhiyallahu anhu dhe u detyrua që, domosht, të mbrohet dhe ndodhi Ajo luftimi i aliot me khavaregjët Në betenë e nëhrawanit Ku vranë shumë nga khavaregjët Dhe filluan të zbraps Dhe të ikin dhe të fshehen E pas taj Fillon një etap e re E konflikt të khavaregjëve me alion E cëla përfundoj me Atentatën e njërë në bëja alion Radjallahu ta'ale anhu Trenë nga ta, nga khavaregjët U morën vesh që Kukave të fitneve, subhanallah Wallah, mas me ndodhë kënirës besëllë Po kanë do dhe ushë interesant të njerës ato Kokët e fitness për ta kush kanë qenë Alijo radhjallahu në i pari ato Andë një njëri me emne Abdurrahman i benimulgjim Tha une e ka me vra Alijo Edhe dë tjërë morën vendim me vra Njëri muavijun dhe njëri Amr i benasin Ka ishin kokët e fitneve Shokët në matë njërtë vega mirit Sallallahu aleyhi sallam Normalisht ata që tentuan me bo atentat muavijun Edhe Amr i benasin u zbuluan dhe u kapën dërso Aliu radhiyallahu anhu kishte tradit me uqhu natën me ufal dhe pastaj para kohës së sabaht, pas së rënës së sabaho radhiyallahu anhu ishte pritse myshtare para mëngjesit, njëri i madh, por diltë edhe shtëpia çikë në afër xhamis, rrugoseti për xhamin, i çonte musliman në xhami. Thuaj kë e e thuaj kë mora vdes, i çonte njerëz për mufal në xhamin me fal sabahun, xhami. Edha adat e bëri të njëjtin radhiyallahu anhu dhe duke shkuën në xhami A i është mbështjelur, do tëtë me një mbështjelës që mështë ishjet ftyra dhe i ndodhi Aliot ajo që e kështë e lemru për të pegamberi sallallahu alai sallam nga se Aliot e ka pyth pegamberi sallallahu alai sallam kusho njeri më i pafat në ftyrë tokës, njeri më i keqë tha ai Aliot, rëz... a i jo që e vrahu devën e salliot r.a.sallam allauja u që argumën, devën salliot e mëtën qaj që ka që duar, mimre kullin e allahu, qaj o njeri më Edhe ka ai që qënduar me ty ju Ali apo. Edhe ka kuptuar se do të ti vrasë, qase e ka paraleluar për këtë pejgamberin al sallallahu alajhi wasallam. Ma jitha do të goditesh këtu e do të lagët këjo mikrati të gjakut që goditet në fytyrë. Kështu e lajmëroi pejgamberin al sallallahu alajhi wasallam, qase dinte me shpatullë dhe pikrisht kështu ndodhi, u godit në pjesën e fytyrës së tij, ishte xheruarshuv në muajin Ramazan, 17 Ramazan radiallahu anhu. Pas do të thotë nkoon në namaz sabah me abdest, pas namaz nat's u godet dhe normalisht eh pa gjakdhiret e mëdha dhe zgjati ky problem i tij 2 ditë. Dhe pas sa e tërhiqen po thotë të eh Aliun radhiyallahu anhu te sahabot u vërsulën dhe e kapën atentatorin, e kapën vrasën dhe Aliu radhiyallahu anhu dha porositë e fundit kur kupton ku se e kanë kapë adnatorin i tha bijve të tij Hasanit dhe Huseinit radhiyallahu anhuma u tha mos mërni asnjë vendim ndaj tij mos gaboni me Xhikun nëse unë shpëtoi nga kjo plag unë e xhikoj me dashjë afali me dashjë dorë unë është problemi im ama nëse vdes nga kjo plag atë rxjikon sipas asaj që ka xhikuar Allahu i mëdhënuar atë dhe normalisht Aliu radhiyallahu anhu nuk i përballoi xhakdherrës, nuk i përballoi plagës dhe dy ditë do thotë me xhakdherrë të vazhdueshme, me plagë vdes në muajin Ramazan radhiyallahu ta'ala anhu nga plagët e marra nga kjo dorë, nga kjo dorë e shëmtuar dhe pa fat që pa të guximin të ngrit dorën mbi njeriu më të dashur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga përkrasin dhe njeriu që do thotë nuk mohuat e mirë atij dhe bamirësia tij në islam andajto neuroze profond nga se kjo histori ka shumë dobi dhe është interesante por dua të them që shikoni çfarë bën injoranca me njerëzit. Shikoni çfarë bën mendjelësi me njerëzit. Shikoni çfarë bën shkputja e njerëzve nga dia. Shikoni çfarë bën shkputja e njerëzve nga burimi i, i dritës e që do të thotë është dia që Zoti xhelavana ja shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njëri që jam në gjendje me ngri dorë mbi Aliun radhiyallahu ta'alahu Njerëzit sot janë në gjendje me i shpalltë pa ditur dhe me i shpalltë pa besimtar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të njëjtit njerëz në komandësi kushtial, kanë rëndësi si ideologjia, kanë rëndësi mendimi kur veshin me petkën kësaj ideologjie, janë në gjendje të bëjnë çka do të quft. Andaj shumë veprime sot që ndodhen fatkeqësisht nga njerëz që kanë thithur nga ky mendim, që kanë thith nga ky ideologji veprimet që ata i bëjnë t'mërojnë botën është dhe vërtet na t'mërojnë edhe neu muslimanë më shumë se si të tjerët çfarë po ndodh do çfarë po bëjnë gavrasi, shkatërim, trazinat mirë po kur kthyer në të kaluaran ata që patën guxim me bokat me Aliun pse nuk e kemi me tjere, të tjerët afër edhe këy njerëj kur e sallën para gjyqjit për atë fjalë këtë herë juçi nuk u pendua shiko juçi nuk u pendua për këtë vepër por tha kur e pëtën Andim keq ardhje, kujt i këra Allah. Andim keq ardhje, këne ke goditi. Qëfar tha? Tha jo që nuk di keq ardhje, por unë shpesoj që përqit pun, Allah në gjëndet me mëquatën. Subhana Allah. Tën. Edhe pa dushim se, mërën vendim dhe ti dhe u ekzekutua, mirë përdua të tem që i njeronësa e shpijen njërjun e dhirin këtë shkallë. Prandaj, nuk ja kam poa shere në muslimant, as kujt ma tepër, se njerëzve, që Po duhem, nuk ka prek besimin e zemrës së tyre, por ishin hipokrit, njerëz me intrigë, sikurse e pam Aliu patpël me ta dhe nuk u ka pa sherrin musliman as kujt më tej, por se ignorantëve, të cilët do të thotë nuk e pranonin ignorancën, por me ignorancë luftuan dietarët, luftuan hojallarët, luftuan njerëzët e dijes e çdo radh, doku pavarësuar nga dia solën sherrë të mëdha. A ka sherr më i madh se vrasja e njeriu? A ka sher me mad se jax gjerdhja, a ka sher me mad se me ngritën dorën mbi njeriu, sigurisht as e Islami radiallahu taala anhu. Mir po, kur njeriu vërbot nga injoranca, kur vërbot njeriu nga padeturia, edhe kështu vrimë del me vauft. Prandaj për ditën e sotën roza jemi pran burimit të dijes dhe jemi të udhëzuar me mësimet e Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam me kuptimet e tyre. Padyshim se jemi të sigurt Mameni Kuneriu pavarsohet nga dija, pavarsohet nga burimi i dritës dhe tenton vetë me kuptuar gjëra duke menduar se unë po di dhe unë po kuptoj, atër shumimad, pa të rpathurshëm se shirriti është i shumë madh, e keqja është i shumë madh. Do të thotë ai këtë vën pa qëllim, me të pun këtë rast qëllimi tash mund nuk ka më rëndsi. A pa qëllim mirë, ky as pa qëllim mirë kjo, nuk ka më rëndësi forma, më, më rëndësish se pasojat ishin fatale. Andaj si pasoi e kësaj, Aliu radhiyallahu taala anhu vdesh Dhe për dushim se u këti të ka Allahu Gjelle Huala Dhe u këti në shëqrinë ati që e shëqraj Njëtë në kësej votë Dhe ne dëshmojmë për Allah të manuar Se na e dojmë Aliju Radiallahu Anhu Dhe ne dëshmojmë për Allah të manuar Se Aliju është ishpëtuar dhe është në gjenet Nërsa ata që e kundështuan Dhe ata që luftuan Dhe ata që më rëndor me vra Vaj hali për ta të ka Allahu Gjelle, Gjelle Huala Në nuk e dim të fshehtën Por dhima që Zoti ka mësuar për të edhe pejgamberisë sallallam, andaj pejgamberi ka thënë, o Ali, shekoster kimic, o Ali, ty të don ai që o musliman dhe ty të urrën ai që është hipokrit. Ty nuk të urrën pos dikush që është i smu në zemrën të japën. Andaj edhe njeriu më pafat dhe njeriu më shëmtum është ai që pa të guxim të ia kthen shpatën Aliun radhiyallahu ta'alanu dhe gjithashtu ngjajshim me kët ai që ka guximin që njerëzit e pafajshëm e një është të mirë, e musliman për rësi, apo të merë guzimin të gjykon e të i sulman, ose ose të siel dhe me të dëshme. Edhe kjo është pa dëshim njëri me i keq, edhe njëri me i shumtuar dhe me i pafat njët në kësaj bote, edhe pse në aspek në është mund të duke të i devat shumë e i mire nga se këvaregjët në mëngjes të boshin gjami me lezu Koran e pasreke e luftonin alion rrëllahu ta'ala anhuapëtër qandai me Kur'anin paradite e mbasile kundër sahabës me ngjarson çka i duhet kuran çka i duhet kibadat nëse kanë qen këto veprat e tyre të shëmtuara allah na ruaj nga trazirat e dashme nga turbullinat allah na ruaj nga sherrë njerëzve të ligë dhe allah xhallahu ala na ruaj nga padituria dhe nga padresia dhe nga sherrë që e sjell padituria dhe njerëz të paditur allah na mëson që të jemi të ndërgjuar gjithmonë me dritën e dijes të jemi afër dijes së rritës dhe ofër dietarve dhe ofër neerve që e njohin atë Zot që i e Loha e kërkoj pënëve qoftë në Kur'an apo qoftë në mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më kaq po i do fond Allahu është pole për Rumaninë dhe e dua të them që në dy ditë të ardhme që kanë mbetë e bëm një pushim, pasi në Ramazan do të kemi pastaj një agjendë më të ngjeshur të ligjëratave, andaj me Aliun për e përfundojmë këtë para Ramazanit e pastaj në Ramazan vazhdojmë me agjendën e një orë të ligjëratave melien Allah të mbanuar. Allahu u mëson në prit Ramazan të kënsëm të mirë dhe na mëson që të jemi të përgatitur se duhet me kalu kat ibadat dhe kat adhurim të kërkuar nga Allahu xhallahu te lavelana. O sallallahu ale Muhamedi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam.